Kyk, ons bevind ons in een koninklikke praalvertrek. Hier skitter alles van goud, silver en kostbare edelsteene en van die kostbaarste skilderije in die wereld. Op die vloer van die vertrek leer die fijnste asiatiese tapuite en voor die groot vensterame met speelglas hang gordijne waarvan een soveel kost dat duisend armes een maand lang daarvan zou so kon eet. Kaste, tafels, sofas, stoele en nog een groot aantal koninklijke inrichtingstukke van grootwaarde versier die vertrek. Allerlei welrekenig heren drijf dier die siekekamer die en die beroemdste artsen staan rondom die reiklik met goudversierde bed, waarin die op aarde hooggeplaaste sieke te vergeefs op sy geneesing wag. Die een kollegiale oorleg na die ander word gehou en elke eer word die medicijne gewijzigd en die aangrensende vertrek bid by Toerbeert voordier in twee monneke uit Latijns en roe en zwart gedrukte boeke. Ooral waar een gebedshuis of een kapel staan, word een plechtige mis vir die herstel van ons groot veldheer gehou. Maar dit baast alles niks, want vir hierdie veldheersiekte bestaan daar nog in die apteek, nog in die gebedeboek en even min in die misboek meer enige help nie. Maar daar is die sin kom en kyk hoe jou werke lyk kyk, nou, kyk nou net na die sieke, hoe dapper hy omhoud, maar hierdie dapperheid is maar skyn, want inwendig so ons held, wel kan vergaan van angst en vertwyfeling, en daarby vervloek hy die baie peinlike siekte, soos hy hussar, Indiese soldaat, sy perd as hy om nie wil gehoorsam nie. Dit is toch een wonderlijke toestand, daar bid monike, die is waar met die godsvrug wat ver te soek is, en waar heimlik ook nog jylt een heel te oorgestelde wens, mee verbonde is, propter certum coonium. Maar dit bly toch vreemd dat hy, vir wie minste nog vir die oog gebid word, vloek dat het een skande is. Sy pijn word echter steeds erger, ja, byna ondraaglik, en ons patiënt wat rasend word daardier, baars nou tot verbasing van sy omgeving en woede uit en skreeuw so hard as wat hy kan. Hoe vervloekte hoerelewe, kan jy skeper as jy erns is, dit my dan nie op 'n minder pynlike manier afneem nie. Op so hoerelewe moet alle duiws as hulle erns is wel spieg. En ek sou dit self wil doen as dit maar kon, as ek maar kon. Haai julle dokters, dom osse, julle gaan nog geen skootkruit word nie. Gee my 'n skerp gelaaide pistool sodat ek myself daarmee vir die honde en hoere lewe 'n medisyne deur die harsings voorskryf en medisyne deur die harsings voorskryf wat my met een knal van elke verdere marteling sal bevry. Een nabijstaande arts Ga na die siekbed toe, hy wil die pols voel en vraag vir die patiënt om kalm te wees, maar die vername patiënt rug om op en sê, kom maar net die slechte hond van die arts, dan kan ek my woede op jou afkoel. Loop na alle duivels, wil jy my miskien weer met opium martel? Kyk net hoe slim die skelms is. As hulle niks meer weet nie, kom hulle dadelijk met opie en so dat jy inslaap en hulle so doen een paar uur lang gerechtverdige verwaai te ontloop wat hulle baie goed verdien, terwyl hulle braaf in hulle feiste lag, en al uitre uitreken hoeveel elkeen van hulle na my dood sal kan vraag. Ha ha ha, nie waar nie? Ek deersien julle planne, weg dis met julle slechte honde, anders bring ek julle nog met my naaste krachte om, julle met julle afskiewelike myshondlevens. Hai, wat sien ek daar in die syvertrek wat lyk soos twee zwartrokke? Wat doen hulle daar? Ek gloes selfs dat hulle vir my siel bid. Wie het hulle daarvoor uitgeroep? Ei daar met hulle anders, staan ek op en skiet hulle soos honden neer. Kyk, na nou hierdie geweldige uitbarsting van ons opperveld hier, maak die twee monniken hulle vinnig uit die voete. Die artsen haal steeds heftiger als skouwers op en die patiënt bly stil en begin te roggel, terwijl sy gezicht afgryslik vertrek. Omdat hier by die patiënt niks meer waar te neem is nie, begeven ons ons self dadelijk na die geesteswereld en sal daar baie kort gade hoe ons held die geesteswereld binnetree. Kyk, ons is al daar en daar op die selfde bed leer die patiënt in een vertrek wat precies die selfde lyk. Soos jylle makkelijk kan vaststel, rogel hy nog steeds. Terwyl hy swaar asemal en sy tong stik inbuit uit heimelike woede van sy vertoorende siel Maar kyk, daar staan die virgengel dan al gereed om die vertoorde siel van ons held van haar baie trotse en hoogmoedige arist aristokratische vlees los te maak. Die engel is gewapen met ‘n vlammende swaard as teken van sy grootkracht wat aan hom dier my verleen is en as teken van sy moed en totale onbevreesdheid vir sylke groote helde van die aarde, sowel as vir die hele hel. Kyk nou, het die laaste korrelkie van die sandloper vir hy held geval, en die engel raak om met sy vlammende swaard aan en sê, Staan op, krachteloose siel, en jy trotse stof, val terug in die see van jou bodemloose nietigheid. Kyk, nou verdwijn die lichaam, en die bed en die kamer vol aardse pracht is nie meer te sien nie. In plaas daarvan, verhef hom soos wat jy maklik kan sien 'n baie donker as grou en jammerlike verskrompelde siel staande op los sand wat dreig om haar te verswelg verswelg boos verward en skrikkerig kyk sy om haar heen en sien niks anders niks anders nie as net haarself maar sy sien haarself nie baie anders as wat ons haar sien Of sy sien haar baie anders as wat ons haar sien. Sy sien haar nog as een veldheer, met al haar oordes en versier een officier zwaard. En versier met een officier zwaard. Waar is ek toch, sê die hel? Welke duivel het my hierheen gebring? Niks en nog eens niks, waar ek ook al kyk is niks. Kyk ook hier, onder my is niks. Is ek dalk een slaapwandelaar? Droom ek miskien? Of sal ek dalk rechte gesterf het? Ach, dit is toch ‘n vervloekte dom toestand. Weeliswaar is ek nou baie gesond en voel geen meer pijn nie. En ek herinner my elke kleinigheid van my lewe. Ek was toch baie erg syk. Ek het die dom artsen die waarheid gesê en die twee heidige lera, heigelaars na die duivel gejaag en het in my opvinding ook natuurlijk Dier die al te jywige pijn die skeper a paar fikse grofhede voor die voete gegooi. Dit herinner ek my alles baie goed. Ook weet ek dat ek baie kwaad was en iedereen van, van woede kon verskeer het, maar nou het alles verdwaai. Dit sal wel in orde wees as ek maar net kan weet waar ek nou eindelijk is en wat daar met my gebeur het. Dit is wel een bieke lig om my heen, maar hoe verder weggekyk, des te donkerder word het, en ek sien niks, niks, Niks en nog eens niks. Dit is toch vervloek, werkelijk, wie nie die duivel in, in daarvan word nie, word het in die eeuwigheid nooit. Einaardig, einaardig, ek raak steeds opgewekter, steeds lewendiger, maar ek, maar ook word het steeds leer om my heen. Ek moet my wel in een soort slaapsig bevind. Maar mense wat daardier oorval word, hoor en sien alles wat daar om hulle jyn gebeur. En ek hoor en sien niks behalve myself. Dis kan dit geen slaap sig wees nie. Dit is hier nog koud, nog warm, nog volledig donker, hoewel die lig my bepaald nie verblind nie. Wat ek nie kan begryp nie, is dit dat ek in hierdie siele toestand, nog so leed toestand, nog so bly en opgeruimd is, dat ek daardier nog die nars sou kan uitdang, En toch, soos uit die voorbeeld blyk, was ek in die lichaam van my moeder beslis nie eensamer gewees as hier nie. Ach, as ek hier nou so, jy weet, wel so, ja, um, ja, dit bedoel ek, as hier nou so een vrouwmens by my so kon gehad het, werkelijk dan so ek selfs kan vergete dat ek, maar dank die ko, koekoek, die veld hier met sy vijf doos syn groot voorouwers, Werkelijk vir so'n vrou mens was die laagste stand van die laagste stand sal so ek nou wel alles voorgee. As ek nou maar te wete kon kom waar ek eindelijk is, as ek nog lang moedier sal hierdie toestand wel net erg vervelend kan word. Ek het wel eens iets gehoor oor een God. Ek sal my toch net ernstig tot omwend. Ek het my natuurlijk nou net wel iets wat barst teen oor omgedra, maar hy sal my dit as hy ernst is toch nie so swaar aanreken nie. Hoi daar, my God, my Heer, as jy erends is, help my dan uit hierdie wonder, wonderlijke fatale toestand. Kyk, nou kom daar onmiddelike engel na om toe en sê, Vriend, in hierdie toestand sal jy net vir so lang bly, to die laaste drippel van jou hoogmoed uit jou sel verweider sal wees, en jy daar dier die laaste bloeddruppel betaal het van die bloed wat jy by baie duisende van jou broeders vergiet het. Gooi al jou veldeertekens van jou af, dan sal jy vaste grond meer lig en ook geselskap kry. Maar behoed jou teen mense van jou soort, anders is jy verloore. Wend jou vooral to die Heer, dan sal jy jou wegkoord en makkelijk vind. Amen. Kyk, ons held volg hierdie raad echter nog nie op nie, daarom verla die engel om en sal hy om nog enkele honderde jare in een onbesliste toestand bevind. Daaruit kan jylle wel konstateer wat sy water is, daarom nou niks meer oor hom nie.